یا رحمان الرحیم ولہو د ابن نباتا دا نور اشعار دی لنا ملکم قد قاسمتنا هباته زمون بادشاہ شاده الله تعالی قد قاسمتنا هباته تقسیم دی اور سیدی دی موږ ته بخششونه داغو دقا کا ناہی باتو پا نفرل <تصال> آتا منہو و نظم صنع منہ نورا ورول راق ورول راشین دل دا میرا بانو دا غن سنا و نظم صنع منہ او صنع پیلل دا یوزے قول دا زمونگ ندی مونگ بدا و تاریفو نکو پا دیکو باچا نو زغم راضي داغه مون ته بخششات راضي هغه بخششات را په ورو نولي امون یاللا تعالی شکر دے خدای دې برا کړی یا الله تعالی شکر دے فیض طالب دے یا الله تعالی شکر دے سربو طالب دے یا الله تعالی شکر دے بچی به مخدي یا الله شکر دے ایله دې برا کړی یا الله تعالی شکر دے سر توفیق دې برا کړو الله نشر المرجان نشر المرجان نو نصر تو مرغول کی مستعمری کی مرجان درست کانا اور نشر خو په اخبارو کی مستعمری نشر المرجان نشر المرجان نو بصایلا بیشین شیخ صیبلی کلی دی او اذا ما شال قران رحم الله تعالی شابر شیخ وای می مات ای وی چی عبد دا خو نصر نشر نشر نه پکار اهو نشر مرجان پکار دی دا مرجان ملغلو تو وی تو ملغلو کی خو نشر وان گئی خو په باروک مست م ما چې نه ن پسې د سره مان شو ن پر همګ دا شو مجانور په کار کار ون نه شومرجان ووي او په خو نو بهیکې نه شو مجانې په نفرغا تاام اووا نظ اونا من نه سمانه اوله او ت را نولی او مونږ سنا چې د ناغ نه ظم کوو شیرونه جوړو اللهویستا دا وله کې یو ذا کېرو نه اخباره معین بجووددي معین مونږ ته اخبار د معانه بجووددي شي په خپې سخه سره مع صخي و مشور سخی دي نو اغا دم الله د څخه د وجه نه مونږ ته د مع هغه اخبار رات کې چېګورغ دا څخام کرد د دام کرد د دام کرد دامون تییاري فون شي لو لب زن نو ویونشيله نه مع نه کمالې کرد دی معې نه معانه فون شيلو لبزن مونږ جوړو الله تعالله الپازو وونشيله نه معناو الله تعالی له چې دغه ددي الپازو معنا چې دی نو هغه جوړهو ف شو ام منګو الله دا هغه مانای هغه کړی دا هغه هغه پیدا کړي موږ ورته الفاظ الفاظ و چې دا دای کړی دا دای کړی نو موږ الفاظ جوړو او هغه را ل میز دا قودا هغه میزدار دي نو هغه جوړي هغه میزدار هغه الله علم نو علم را کړی دا هغه علم هغه کوم را کړی هغه مانای هغه ښه جوړا کړ دا هغه جوړا کړ دا موږ ورته الفاظ لَنَا مَلِكٌ قَدْ قَاسَمَتْنَا حِبَاتُهُ فَنَصْرُ الْعَطَى مِنْهُ وَنَزْمُ الصَّنَ مِنَّا يُذَكِّرُنَا أَخْبَارَ آمَانٍ بِجُودِهِ فَنُنْشِي لَهُ لَفْزًا وَيُنْشِي لَنَا مَعْنَا دا دا شیر مطلب دب دی پیشلی انا نی پیشلی دیو اما او کنا الدنيا ابن حبيشي ویلی قالو تصبر عن الدنيا دنیته او کن عبد هو استبر له زو له احتملي قالو خلق وی علما وی تصبر علی الدنيا پتقلف سر هزار صبر کد دنیا دنیین بیکار انا بیکار انا خسیصہ او کون عبده یا د دنیا عبد شه واستبر لذل او بیا ځان کله کزلت او احتمل او برداشت کوه دنیا زرا ورته ز ذلتې ری بیا بدلاله او څوک لري بيزي به نه وې بیا به راکو کې راځي کړي ته ذلتې ری داګه خالد غريبي چا ته چوي ګي ډره واټه شوشا بيزن کو ډوډه به کار چاله ځتا ری وې په دې خاطر وې صافه خړې راکلم شوشا بيزن کو ساغه ستله ده قالوا تصبر عن الدنيا الدنيهت او كون عبد حسبدل ذل واحتملي دا مطلب دی چې خه موبایل دی واغاسو جوړ تارګي دي کېنی ټوپه ډول دی راکا وای كون ورګو نن تاس كون خپل لګم درګي څه وی ګه موبایل باندې څه کار وری دی جوبل کار دی لا بودامن لا بودامن احد الصابرين قلتنا وی زه راته ویچ دی یو د صبرانو نه لا بو دا یا بده دنیا نه صبر کئ او که دنیا غواړې نو په او په تقدیرونو برداشت کول او په صبر کئ ویچ سرغړی نو دردې مو غړي ویچ دنیا ډېرې نو مې بده نونډې شپې خو بلېږي ګولې امو غ ماشاءالله یوړ ماړپې نه شو پاتہ کنا ترګه بازا او هغه اورې راوړي تایږي راځي خو بل نه راځي پاتہ او سڑیو پڑ بارے با جناس تیو زان لہ ماخام لے سغریبی پیدا کی پالش کوي او دا کئی چمڑی او گج او ماخام لے زان لے چولی او سخوراک روالی او خصا می او پاگ پڑ بارے او دیشی بان مال دا سڑی دیگو او تو گور رو گور چی دی سنگا چل د رمال او دولت پی سی دی, دی, دی, دی. او دی کټو غره د ما دي پستینات او خوب نره دي ا دې ټو لنرزوبه زی غرب تاسو به بلرز اوسه کیسی را دي الګ وداواله تاسو وانه نظر دي پی زردي بچو نو پیدا و د شپې اوس دی ۱۲ وروته ګوری او د اوسه پی سی یې کیوا چوري نو پیدا شکارو کو چه لی بڑا کی دا سی من با نو بیا دا غی دا پاس دی ها سراوالی دا اودشو خودکی او گی نا چه کشی زر لازکی چی چه تسو شیرانا ورانا نه ورانا ورا لی تول اشکالا خوب ورنانه برن آغا پا دا غا دی چه سار دیوات دروازا ڈب ڈب ڈب ڈب او تیوالی په دې د خپل کچاله پی سی دیواله ټول شپې دیګه خپله د دور دروستي میرا واسي لږ مخ پر غریب مرغلا خو به به ګانه نه کوي څه کې کوي یا بای یا بده دنیا دنین صبر کړي یا بچې د نظر په ذلت او په تکلیفونو باندې چې راځه صبر کړي لا بود من ا حدیث صبرې لې قلت نعم الصبر عنها بعون الله او فقولي مایشتیک تن و صحیح دنه چې یا بده دنیا نه صبر کوي یا بده نو مایچ الصبر عنها صبر د دنیا نه خود الله په مدد باندې او په دا دامه سره ډېر معترف دي دارا دا رړي دا خدای مطلب داري دی لکه پیرښتوا خبره ورکړه ابو محمد القرطبي ویل دي یعنی دا الله په مدد باندې د دنیا نه صبر کوو دنیا نه وره هدی نه صبر کوو لا امر وکما دنیا واسورات وفيره هر لِسُکَّار نِهَا إِلَّا طَرِيقُ مَجَازِ حَقِيقَتُهَا أَنَّ الْمَجَازَ بِغَيْرِهِ وَلَا غَيْرِهِ قَدْ أَنْتَ بِمَجَازِ يَقَسَمُ مِذِ پَا آغاز چې تاره عمر درک دي مَت دُنیا نَد دُنیا او سُرعَتِ سَيْرِهَا دَجَل تَقَدِّی لِسُکَّار يَا دَ پَرَدُ سِيدُن کِ إِلَّا طَرِيقُ مَجَازِ مَغَلَّار دَتیریدو مَجَازُ مَجْلُوزُن نِلار دَتیریدو پدیبانې ځان اخرت ته رسول <سؤال> غوړي دنیا معبرا تعبروها ولا تعبروها عائشہ علی سلام پیر و کول دي دنیا معبرا دنیا پل دی پل تعبروها ولا تعبروها ځان دې ور پوري باسي پل تماړخلي چې پل د سروکای ځان دې پورې غړو باسل غوړي ځان به جنت ته رسول غوړي لا عمرو کاما دنیا و واسراتو سیرها الیسو کانها الا طریقو مجازي خدیتی اشنی؟ درد اے مجاز دی محلوم مارمان بگلا ہے؟ زیدو؟ تیرے دو گروس تو حقت و مجاز بردان لگے حقیقتها ان المجازہ بغیرها د دنیا حقیقت دا دے چہ دا مجاز بلا حقیقت تے دا معنی پوکن دنیا حقیقت دا دے چہ دا مجاز بلا حقیقت تے دا مجاز دے حقیقت نه لري علہ حقین نام قد اوثو بمجازی خو خلکو په مجاز کې پراختیا کړل <سؤال> دا او حقیقت پرې خو د دنیا خو حقیقت بلا مجاز دین دی په مجاز کې ایسا کړل او په مجاز کې ورغلی دی او حقیقت پرې خو د دنیا مجاز بلا حقیقت حقیقت د نظر ورغلی مجاز پرې مارګړه دا مطلب دی چیرته به متا وایدا لا عبركم الدنيا وسرعة سيرها ليس إلا الا طريق مجازي حقيقتها أن المجازا بغيرها ولكنهم قد اوصعوا بمجازي